Серж Голон, Анжеліка У галереях Лузу. Частина 3, розділ 26 Наступного ранку всі вирушили на Фазанний острів, щоб бути присутніми при сніданку іспанського короля. Сеньори, штовхаючись, лізли в човни, не боячись мочити свої ошатні туфлі. Пані підмітали подоли спідниць і раз у раз скрикували. Анжеліка в зеленій сукні, а поверх у білій атласній розшитій сріблом – за допомогою Пегілена опинилася в човні між якоюсь принцесою з одухотвореним обличчям і маркізом Дюм'єром. Тут же сидів і Пилип Орлеанський. Він багато сміявся, згадуючи засмучене обличчя старшого брата, якому довелося залишитися у своїй резиденції. Людовік XIV не повинен бачити інфанту, поки вона, повінчавшись за довіреністю на іспанському березі, не стане королевою. Тільки тоді він власною персоною прибуде на Фазанний острів, щоб дати клятву жити у мирі з Іспанією і відвести свою блискучу перемогу. А справжнє весілля буде в сан де люзі де наречених благословить архієпископ Байонський. Човни сліпуче нарядними пасажирами ковзали по нерухомій гладкості річки. Коли підпливли до берега Анжеліка чекала своєї черги, щоб вийти з човна, один з придворних, ставлячи ногу на лаву, де вона сиділа, наступив високим підбором їй на пальці. Вона на силу втрималася, щоб не скрикнути від болю. Піднявши очі, вона впізнала того самого молодого дворянина, який так нахабно поводився з нею напередодні. «Це маркіз Девард, сказала юна принцеса, що сиділа поряд з Анжелікою. І, звичайно ж, він зробив це навмисне. «Справжня худоба», – жалібно сказала Анжеліка. Як можна терпіти таких грубіянів у свиті короля? Він забавляє короля своєю безсоромністю. Втім, у присутності його величності він свої кіхтики ховає. Його репутація при дворі відома всім. Навіть пісеньку про нього написали. І вона півголосом заспівала. «Осел хоч шкури немає на ньому, але без неї ясна картина. Ні плаш, ні шпага, ні камзол не приховують, що варт скотина». «Замовчіть, Генрієто!» – крикнув брат короля. «Якщо вас почує пані де Суасон, вона прийде у лють «Нажаліється королю, що висміюють його улюбленця!» «Нісенітниця! Пані де Суасон вже не користується такою довірою у його величності!» «Тепер, коли король одружується...» «Але чому ви вирішили, пані, що дружина, будь вона навіть інфанта, може мати більше впливу на чоловіка, чим його давня кохана?» – втрутився в розмову де Лозен. «О панове, о пані!» – заголосила пані Демотвіль. «Благаю вас, хіба зараз час для подібних розмов, коли іспанські гранди їдуть нам на зустріч?» Якась почорніла, висохла, з обличчям, збороченим зморшками, вона своїм темним туалетом і надто цнотливим виглядом дивно виділялася серед розряджених дам і балакучих красенів чоловіків. Хто знає, можливо, фрейліна Анни Австрійської опинилась тут не зовсім випадково. Швидше за все, королева мати доручила їй стежити, як би ці нерозумні молоді пані та кавалери, які звикли до лихослів'я і пліток, не зачепили чимось образливих іспанців. Анжеліка починала вже втомлюватися від цих порожніх злих пліткарів, у яких за показним блиском ховалися розбещені душі. Вона почула, як темноволоса графиня де Суасон сказала одній зі своїх подруг. Дорога, я знайшла двох скороходів і страшенно пишаюся ними. Мені так розхвалювали басків, казали, ніби вони бігають швидше за вітер. Ви знаєте, вони справді можуть зробити за день більше двадцяти л'є. Неправда, коли попереду карети, вигукуючи ваше ім'я, мчать скороходи з собаками, а собаки гавкають, розганяючи чернь, це чудове видовище. Слова графині нагадали Анжеліці, що Жофрей, хоча він і любить розкіш, Проте противник того, щоб скорогоди бігли перед його екіпажами. До речі, куди зник Жофрей. Вона не бачила його з вчорашнього дня. Він заходив додому переодягнутися і поголитися. Але вона в цей час сиділа біля герцогині демон пансьє. Анжеліці теж довелося разів три чи чотири поспіхом нервуючи міняти туалети. Спала вона всього кілька годин. Але гарне вино, яке всі пили з приводу, надавало їй бадьорості. Вона навіть якось забула про Флоримона. Дня через три чи чотири вона дізнається, чи годувала його служниця вчасно, або ж бігала милуватися екіпажами і люб'язувати скорлівськими пажами та лакеями. Втім, Марго стежила за порядком. Як справжня гугенотка вона засуджувала свята. І хоча зі старанністю допомагала своїй пані вбиратися, прислугу, яка була підпорядкована їй, тримала у суворості. Коли Анжеліка разом із придворними увійшла до будинку, що стояв у центрі острова, вона нарешті побачила в натовпі Жофрея. Вона пробралася до нього і торкнулася його віялом. Він кинув на неї розсіяний погляд. О, це ви? Жофрею, мені жахливо вас бракує, але ви, здається, не надто раді бачити мене. Невже й ви піддалися за бобону, що подружнє кохання смішне? Ви мене соромитеся начебто? Він ніжно посміхнувся і обняв її за талію. Ні, кохання моє, але я бачу у вас у такій знатній та приємній компанії. О, приємною, Анжеліка провела пальцем по синцю на руці. Боюся, що я покину її серйозно покаліченою. А що робили ви з вчорашнього дня? Зустрівся з кимось із друзів, поговорив з одним, з іншим. Ви вже бачили короля Іспанії? Е, немає ще. Ходімо до тієї зали, там накривають на стіл. За іспанським етикетом король повинен їсти один, слідуючи дуже складному церемоніалу. На стінах зали висіли гобелени приглушених тонів – коричнево-золотисті з червоними та сірувато-синіми плямами, що зображують сцени з історії іспанського королівства. Народу в залі було повно, всі стояли, тісно притиснуті одне до одного. Іспанські та французькі двори змагалися в розкоші та пишноті. Іспанці перевершили французів кількістю золота та дорогоцінного каміння. Натомість французи затьмарили іспанців елегантністю своїх туалетів. Молоді сеньори із почту Людовіка XIV одягнулися цього дня в плащі із сірого муару, оздоблені золотими мереживами з вогняно-червоними маленькими рубінами. Підкладка плащів була з тонкої золотої парчі, камзоли із щільнішої, Широкі поля капелюхів з білим пір'ям по боках були загнуті й заколоті діамантовими шпильками. Французи відверто посміювалися над довгими вусами іспанських грандів, що вийшли з моди, рясно прикрашеними вишивкою костюмами, що теж давно застаріло. Ви бачили, які на них плоскі капелюхи, які там маленькі рідкі пір'їнки, прошепотів пирхаючи від сміху Пагілен. А жінки – це просто низка старих кістяків. У них під мантіліями кістки випирають. Іспанія – країна, де гарні дружини сидять удома за ґратами. Інфанта, кажуть, досі носить фіжми і такий широкий кринолін, що проходить у двері боком. І так затягнута в корсет, що можна подумати, ніби вона зовсім не має погруддя. Хоча, кажуть, воно в неї чудове, ставила пані де Мотвіль, збиваючи мережами на своїх плоских грудях. Жофрей де Пейра кинув на неї уїдливий погляд. «Ось справді», – сказав він, – «які бездарні повинні бути мадридські кравці, щоб так спотворити те, що чудово? І які майстерні паризькі, якщо вони вміють показати те, чого немає?» Анжеліка вщипнула його крізь оксамитовий рукав. Він засміявся і з виглядом змовника поцілував їй руку. На миттю їй здалося, ніби він приховує від неї якусь турботу, але її увага була розсіяна, і вона тут же забула про це. Несподівано запанувала тиша до зали увійшов король Іспанії. Анжеліка, яка була невисокого зросту, видерлася на лавку. Він схожий на мумію, прошепотів Пагілен. І дійсно, обличчя у Філіпа IV було пергаментне, мертвенно бліде, прозоре, з неприродним рум'янцем на щоках. Він крокував до столу, мов маріонетка. Його великі тьмяні очі дивилися вперед, не блимаючи, різко окреслене підборіддя. Щелепи, що виступають, червоні губи, рідке з мідним відтінком світле волосся надавало йому особливо болючого вигляду. Незважаючи на це, він був настільки сповнений почуттям своєї майже божественної величі, що не зробив жодного жесту, який виходив би за межі вимог етикету. Паралізований своєю могутністю, він самотньо сидів за столом і їв так, ніби чинив священний обряд. Натовп придворних вирував, продовжував рости, і передні ряди, не витримавши натиску, зненацька подалися вперед. Столи короля мало не перекинули, у залі було душно, і пили по четвертому стало погано. Усі побачили, як він раптом підніс руку до горла і відтягнув мережа в нежабо, щоб ковтнути повітря. Але майже відразу ж він знову прийняв свою урочисту позу, як чесний актор, готовий до будь-яких жертв. Хто б міг сказати, що ця примара плодить дітей так само легко, як півень, сказав непоправний пегелен де Лозен. Коли сніданок скінчився, і всі вийшли на двір. Його позашлюбні діти наповнюють своїми криками по коридори палацу. А друга дружина продовжує виробляти в світ кволих немовлят, які, щойно покинувши колиску, вирушають у гробниці Ескуріалу. «Останній помер якраз у той час, коли мого батька послали до Мадрида просити руки інфанти», – сказав Делу Він, другий син герцога Деграмона. Щоправда, після цього народився ще один син, але він також наладан дихає. Захоплений Маркіз Дюм'єр вигукнув. «Він помре? І хто тоді стане спадкоємцем Карла V', Інфанта? Французька королева? Ви надто сміливо і далеко заглядаєте в майбутнє Маркізе» заперечив песимістично налаштований герцог Дебуйон. А чому ви вважаєте, що його високопреосвященство кардинал, а може навіть його величність, не подумали й про це? Так, можливо, можливо, але надто частолюбні мрії ніколи не служать справі миру. Втягуючи довгим носом морське повітря, наче йому здалися в ньому якісь підозрілі запахи, герцог Дебуйон пробурчав. Мир! Ох, цей мир! Не пройде й десяти років, як він похитнеться. Але він похитнувся за дві години. Несподівано все звалилося, прийшла чутка, ніби весілля не відбудеться. Дон де Аро та кардинал Мазаріні надто довго відтягували в останніх деталей мирного договору та уточнення деяких делікатних пунктів, що стосуються сіл, доріг та кордонів, оскільки кожен сподівався, скориставшись святковою метушнею, добитися свого. Тепер же жоден із них не хотів піти на поступки. Війна тривала. Півдня тривала тривога. І тоді вирішили покликати на допомогу Бога Любові, щоб він поєднав нареченого та наречену, які ніколи навіть не бачили одне одного. Одному з придворних вдалося передати інфанті записку про те, що король згорає від нетерпіння, чекаючи на зустрічі з нею. Дочка владна над батьковим серцем. А інфанта, хоч і славилася слухняною дочкою, не мала жодного бажання повертатися до Мадрида тепер, коли перед нею відкривалось таке блискуче майбутнє. І вона дала зрозуміти Пилипу IV, що бажає отримати свого чоловіка, після чого порушена була церемонія, пішла своєю чергою. Церемонія одруження за дорученням відбулася на Іспанському березі, у Сан-Себастьяні. Герцогиня де Монпансьє, запросивши з собою Анжеліку, вирушила туди. Хоча дочка Гастона Орлеанського, що мала жолобу по-батькові, не мала бути присутньою на подібному торжестві. Але вона вирішила з'явитися на ньому інкогніто, тобто пов'язавши голову атласною хусткою і не напудривши волосся. Процесія, що рухалася вулицями міста, справила на французів враження якоїсь дивної вакханалії. Попереду йшли сто танцюристів у білих костюмах, з ціночками на ногах, жонглюючи шпагами а за ними 50 хлопчиків у масках били в тамбурини. Слідом несли трьох сплетених з вербових лозин велетнів, вбраних мавританськими королями, таких величезних, що вони досягали другого поверху будинків, тіганського святого Христофора, жахливого дракона, що перевершує довжиною величезного кита, і нарешті під балдахіном святі дари у величезному золотому потирі, перед яким натовп схиляв коліна. Ця дивна пантоміма, пронизана містикою, приголомшила гостей. У соборі позаду охоронниці. до самого Склепіння піднімалися сходи, прикрашені безліччю свічок. Анжеліка засліплена дивилася на цю непопалу купину. Тяжкий, густий запах ладану доповнював цю незвичну атмосферу собору, збудованого в мавританському стилі. У Склепінь і болів блищали позолочені кручені стовпчики триярусних хорів, де тіснилися з одного боку чоловіки, а з іншого – жінки. Чекати довелося довго. Священики нічого не робили. Розмовляли з француженками, а пані Демотвіль знову жахала зухвальств, які їй наговорили, скориставшись темрявою. «Вибачте!» – хрипким голосом несподівано промовив хтось іспанською мовою поряд з Анжелікою. Вона озирнулася і, опустивши очі, побачила якусь дивну істоту. Це була карлиця, така маленька і широка в плечах, що вона здавалася квадратною, з обличчям, яке лякало своєю потворністю. Її пухка ручка лежала на шиї величезним чорним гортом. За нею в такому ж строкатому костюмі з великим жабо слідував карлик, але в нього був такий лукавий вираз обличчя, що при погляді на нього мимоволі хотілося сміятися. Нато проступився, пропускаючи карликів та собаку. «Це карлиця інфанти та її блазень Томазіні», – сказав хтось. «Кажуть, вона взяла їх із собою до Франції, на щастя. А навіщо їй потрібні ці виродки? У Франції вона матиме чим розважитися. Вона каже, що лише її карлиця вміє зварити для неї шоколад із корицею». Анжеліка побачила нагорішею величезну постать у світлому одязі. Його приосвященство архієпископ Тулуцький у сутані з Бускового атласу, з короткою гірськостаєвою пелериною піднявся на хори з позолоченого дерева. Він стояв, переважившись через перила, очі його горіли вогнем. Він розмовляв із кимось, кого Анжеліка не бачила, і раптом, охоплена тривогою, вона почала пробиратися крізь натовпу той бік. Внизу, біля сходів, стояв Жофрей де Пейрак і, задерши голову, глузливо дивився на архієпископа. «Пам'ятайте про тулузьке золото», – говорив десь Фонтенак. «Сервіліс Сципіон, який пограбував тулузькі храми, був покараний за своє сятотатство. Ось чому приказка про тулузьке золото змушує думати про нещастя, яке неминуче слідує у розплату за багатство, нажити сумнівним шляхом». Граф де Пейрак продовжував усміхатися. «Я вас люблю», – промовив він тихо. «Я захоплююсь вами. Ви наївні та жорстокі, як усі праведники. Я бачу у ваших очах полум'я багать інквізиції. Отже, ви мене не пошкодуєте?» «Прощайте, добродію», – сказав архієпископ, підібгавши губи. «Прощайте, фульк із неї». Відблиск свічок падав на обличчя Жофрая де Пейрака. Його погляд було спрямовано в простір. «Що знову сталося?» – пошепкі спитала Анжеліка. «Нічого, красу не моя». Наші вічні сварки, король Іспанії, блідий як смерть, одягнений без будь-якої пишноти, йшов до вівтаря, тримаючи праву руку інфанти. У інфанти була дивовижна і білизна і шкіра, випищена в сутінках суворих мадридських палаців, блакитні очі, дуже світле шовковисте волосся, якому надавали пишності накладні локони, і покірний безтурботний вигляд. Вона нагадувала радше фламантку, ніж іспанку. Її вбрання з білої вовняної матерії, трохи прикрашене вишивкою, французи знайшли жахливим. Король підвів дочку до вівтаря, вона схилила коліна. Дон Луїс Де Аро, який невідомо чому, повинен був повінчатися з нею замість короля Франції, став ліворуч від неї на досить шанобливій відстані. Коли настав момент клятви у вірності, інфанта та дон Луїс простягли одне одному руки, але пальці їх не доторкнулися. Іншу руку інфанта подала батькові та поцілувала його. По пергаментних щоках короля покотилися сльози. Герцогиня Демон Панціє шумно вишмаркалася.